Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Allahu nafalënderojmë dhe ne vazhdojmë atë soft me lenë Allahu xhallahu ala me një rrëfim të radhës dhe me një ajet i cili ka zbritë me rastin e kësaj ngjarje që sot do të flasim për ta. Të ndroru dhe zotë besimtar. Gjithë ato fjalë që po i marrim kanë kuptimet e veta që disa nga këto kuptime kemi Bërë përpjekje me i përcilët e kjo Mirë përpa du shumë se mbetën dhe kuptimet shumë ta që Kanë nevoj më të rajtu në kodrë të këture në gjare dhe këtura jetër Mirë përja po që duhet të kuptojme është se Në povrejmë se Allah gjallë lewala Për zënë gjare që kemi marë Ka zbjit nga një përgjigjet të caktuar dhe adekuate Për të kuptuar nese e Korani Je ja përgjigjet e duhura njerëzve për zë sitatë dhe gjendje që ta kalun. Mir po duhet më e njohësh kët përgjigje, duhet më e kërkuhë kët përgjigje. Por ndryshe Allahu xhallahu ala ka përmend në Kur'an se na ka dhënë përgjigje për gjithatë që ne vëna duhet. Dhe këto përgjigje në Kur'an ose janë të përgjithshme, na orientojnë ku më gjetë përgjigjën, ose janë të detajizuara, na shpjegojnë vetë këtë përgjigje. Mir po nuk na lën Kur'ani me bredh, nuk na lën të hutuar, nuk na lën të paorientuar. Kjo është e rëndësishme. Rëndaj, ose të orienton, ka një shku, ku me gjithë përgjigjen, si kurse përshambull, Allah o thodhë në Koran, Feselu ehle dhikri in kundum late alemon. Pytë një ata që din, pytë një ekspertët, pytë një ata që njohin atë që ju mundan, pra atë që nuk dini. Andaj, këtu nuk ka dhenë përgjigje adekuate, të detajzuar, të përgjithme, të ka orientu. Ajo që të mundan, kërkoja njërinë adekuate pëte. Kjo ës Par ka dhe nëmonë të detajzuara, përshamull e ka sharu agjerimin, e ka sharu atë që është dëmsh e dëmshme, e kështu më radhëm. E në nërëndësishme me kuptu se kjo është libri udhëzimet. Allahu Gjellera e ka zbitë, me në udhëzu Allahu Gjellera në këtë dunia dhe në botën tjetër. Të të Rasë që të të klasën për të është se zakonishë kemi marë në gjarjen e pastaj ajetën që i ka zbritë jo tash, kso kemi pak modryshe. E kemi një ayat ka ndodhur një ngjarje, pastaj një ayat tjetër. Ka zbrit Allahu xhallahu ala në surën El Anam, do Rafimin për Ibrahimin alayhis salam dhe se populli i tij që beson idhuj e kanë kërcënuar Ibrahimin alayhis salam. Si e kanë kërcënuar? I kanë thonë ti nuk po beson zotaton, kanë më të vras zotaton. Çako me gjet tipitun më së vet. Allahu subhanahu wa ta'ala thon e simu friksu una pe zotnavet ju, do sa ju s'potut ni pe zot e xhell de valla. Do ju pe Allah nuk po tuten çka po bën e po mendoni se unë e po tutt në pe zotnavet ju, kjo është e pa logjikshme. E ju el fariqayn ya haqu bil aman. Cili nga ato de grupe, a ai apo ajo, është më i sigurt? Ai që ka besuar në Zotin, jam më sigur jo, i sigurt nga dënimi, apo ajo që keni besuar në idhu jeni më të sigurt? Cili E pasë të i ka zbita jetë e vërë. El edhinë amënu, ulem jelbisu, ima lehum bi dhulmin, ula i ke lehumu lëmnu, ua hu muhtedun. Ka zbita jetë i kështu. Ata të cilët, kam besuar, dhe nuk e kanë një losë, besimin e tyre, me padrejtësi, ata janë të sigurët, dhe të tilëve u takonë urzimi. Kështu është, a jetët pasë të e komentojnë. Kur ka zbita jetë, Ata që kanë besu dhe nuk e kanë njëllos besimin me padresi. I ka prokupu, i ka prokupu kjo shok të pejgamberi s.a.s. Pejgamberi s.a.s. u ka të regu këta jetë, kjo jetë në të kazbi tash pejzoti gjellë dhe volë. Edhe ka hitë në domën e ti pejgamberi s.a.s. edhe shok, disa pe shokve ti ka me në gjemi duke diskutu. Duk e thënë e kush nga, nga nuk na papu, dhukun, nuk ban padresi, në papu e duke nuk mundëm gjithë me volë. Po, Ata e kanë kuptu kështu, so, si kërsnim. Në no, nëse e njëllos, jo e prish, njëllë vendos të pa drejtsis në besimin tënë, atëra e ke reziku edhe udhëzimin edhe sigurin. Edhe i ka përkupu kështu kështu këtë përgambërë samë, cëllë i për neve e kështu më radhë. Dhe së ka dojtë përgambërë i sotë salem edhe i ka thonë, a e në dhe jeni në që që që lash, të gjendit që qëllë është? A hla qështu për diskuto ata po era soja lan gasenaka ngarku kuptimi kta jete cili penede vetem nuk kam cili penede nuk e prek vetem si. ja. e patësi atë ka thon pejgamber sallallahu alejhi vesalam nuk ka shkërca po mlaniof nuk ka shkërcia e çka po shлем ka thon pejgamberi sallallahu alejhi vesalam a nuk e kenë ndëgju fjalën e robit mirën besimtarit mirë lukmanit alayhi salam itëlli ekshelente të birrën e tij dhe i thonte ya ja, bunayya la tushrik billah inna shirka në dhulmun adhim. Lukmanë e se mi thonë të të birit ti, o birim, mos i bë Allahut shok në adhurim, nga se aj që i bën Allahut shok në adhurim, ka bërë padresit të madhe. Dhe më thonë, padresia në këtë ajit në par, është për qëllim i dhujtaria, me i bëa Allahut ortak, jo padresit tjera të zakonëm që i bën njeri. Dhe ushtiruan shok të pegamerit, sallallahu alesallam. Kjo është rasti dhe këtujnë ajitet. Q Këlimisht ne do të përfitojmë para seriozitetin e shokëve pejgamberi, të pejgamberisë sallallam vale. ka shifëllë të Allahu xhalleu ala. Don, sikonë dallimin. Ata që janë edukuar me Kur'an nuk e kontestojnë ajetin. Jo, kjo është vërtetollë. Kjo ajet thuaj zotit për shembull. Do ata me arsyetovën e me kontestuar ajetin. Sukshan duan njerëz, do thonë për shembull më thonë Jo longto smui, kjo është për katkohs, kjo është e vjetë, e këntëson, ai jetin duke e mësuar vetveten. Sabat e bënin kundërthan. Ata ai jetë e pronë si çak i vërtet, mirë ka thonë Zoti, çysh ja voi un tash më katat. Ku këtë do dallinjat? Ai korona fenomen agenda. Allahu allah, allah, ka garantu, të ndërua do të bësim tort. Ka garantu, kjo është ka mor fund kjo punë, më vula. Nuk e ngarkon Allahu askën për ti mundësive. S'ka ngarkesë. Andaj kur ne mendojm se po ngarkuhemi më shumë se ç'munëm, i kemi dy probleme. Ose nuk po i njohim mundësit tona, e po arsyetohemi pse s'po mundëm, ose nuk po e njohim ajetin e mirë e për njëmë i më ngarku, por sipasoj këtë kuptimin. Po si ne s'kamocim kurrë të tjerë. Andaj ashap ishin të bëjë dorë se Allahu Jalla Wala ka thënë vërtetën, na quçë ja buem tash, na simo upër shtat. Po ndërrozor është obligim joni që ne ti përshtatemi fjalë të Allahu Jalla Wala duke i njoft ato dhe duke i marë odhëzimet hujnore shumë sërjësisht kjo a fjale Zotë i Gjellevala kjo nuk le vizë përndaj Allahu ka zbitë Koran ka drugu pegamber me na tërgu se këna me dojnë dhe me në provim dhe qëka këmë e dhjetë Allahu në nësër në Koran e ki përndaj që ka një nëzans i zelës shumë që do me kalim në provim po pa këpju pa mashtru do me kalim të aman sinë që nesht e se këpimi është haram, indaluar, e është mashtrem, do me kalu si qërësht ato, se nëse do me kalu, të manë, në bi bazën e, meritave, ka që dija, a me e ka mërëtësi me kalu, si e lezën e librin që në te e më pyqet, që në basë të këtyr pyqet e ka më pyqet, eh, shumë se e ka e lezën disa e disa e disa e disa, për me kalu njësërën. Edhe nëse, bjen në atë provim, a ka pasaj shans Edani mund si të hapen, edhe dy më mëmsu. Mir po të provimit të kallot në gjykimet në ka për viësht. Skot tani apo do han Imran prem azat am kthen viësht. Ja skoks, ja skomolon ruti. Ne mund si apo andaj duhet të më kuptu se seriozisht apo. Allah është i mëshirshëm. Allahu fal, shom, fal, stammer manas Allahu fal. Mi po dëmë po për të që po munuash. Kaç. Dëmë po për të, situata se po si përpjekesh. Vëllahi të mëzër, në Zotë zë, më për betonë, ato që s'ke pas mundë si me bo, e t'ka pa lo që ke dasht, ka me t'afallë. Ti ke dasht me bojt e qëka, po s'ke mujtë, t'ka pengu rëthonë të saktume, që ajen rëthonë të ka lo është të pranume, të nime s'ke mujtë, a ma t'je për pjek, ka me t'angje Zotë si këse me bo, që ka po të në ma t'je për të tonë? Ti prane për shambull, ti e bojt një të mirë, Allaj përrem është mësë mësë mësë më i më më në, A, laj, në gjenet, bëjegi të la është atëm. Njerën një një një një më pat pëytë me një emisionë, tha, ju shumë për gjëhnem për falënjë në gjëhnime, gjëhnime, si më pasullës të ka kush me përshu për gjëhnime, tonë ka me shku në gjëhnemë. Jo, thash, se ki kuptu, apë. është problem me shku në gjëhnem. Dohet bëjegi me më monu me shku në gjëhnem. A për mëkon i mirë a shlat son përputhje me natyrën e njerit është përputhje me logjikën e njerit është përputhje me njerëzin me moral këtë më përputhje do për të ketë për shtatë të mirës para më ndonjë njerit për me bukat duhet, duhet, duhet të më kundërshtoj natyrën njerëzore duhet më kundërshtoj fenë të tij besimin e tij logjikën e tij arsyeun e tij edukatën familjore baje duhet të më kundërshtoj pastaj ndoshta dhe ligjin më thye tek fund më but keçën problemi më kë punë Po do kur, shum ka humsuu bu rutinë, ku ti ka patur ta me shpejt. Dhe kush i tash i kalon këto faza shpejt, po në sens, nëse njëri por dot forca që Allahu ja ka jap, Allah. ma kallosh pa bu mirë Allahu. Ma kallaj pa bu mirë Allahu. Nëse njëri kuptonin. Allahu teqallahu su. Prandaj Allah nuk e ngarkon askë për të mundësive. Ne vetëm e kuptu se vetë kjo çështje. E dyta të, të ndërozat që marrën pikëso është ah eh, Sahabet se kanë kuptuar këtë. Ati ose po thëmë e kanë kuptu për ju që të qështë duhet. Apo? Se Allah po të padresi, padresi ta shumë, s'kam që a me thonë djatë padresi për të Allah, e kanë kuptu në kuptimin e përgjithshmë. Nuk ja kanë ndonë vete së drejten. Apo? Edhe pse kanë qenë, më honë, një së gjurës Arape. Kanë qenë Arape. Kanë qenë shukë të pegambit e sënë. Përshamur të ndëzër. Nëse dikush, e, merë të shukëtunit në Njesët vetë i kushtë të të kënajtë ndërsh të hoxha, kalzana shka, dersh, të iqka, na kalzohem të iqka. E merë mer drejten me kalzohet iqka. Njesë ato që ka edhin kalzohja. Me pato që ka edhin me s'kalzohem, me s'thujt dhja. Njerën në haqqë pa të më konë, edhe në fund njesër mën u thejshem për Kosovë, më këthy. Edhe pa të më ledhe haqqit, 200 haqqileri këm pasë, ku të përgjësis me folë edhe ju e thashë. Hagqilirë të Ju e njohr këtu, krejt çka keni buar, xhagjën e keni buar. As nuk keni më dishum, as më at padikshum. Çfarë ta, qeni or, ta jeni, keni ju çotaheni atë? Don këtu s'këni marr diu, e keni ngunë një fjalë, dukush më vetë, për shembull, qysh është çaba, të din mi kallzon. O ma ti për fes vin. Kur jo më shumë për vetë s'kemsua atë. Mos më na që tash e gjit kapuç në agjishim kon haç edhe në krye totës ça të vetë ti kallzon. Jo valla, no. ti këtu s'kë krysh kofti haç kjo bota. A e kuptojë do nuk të qabon. Na mëni admi haç e bojm, në namaz e falëm. Maniere morëm dhjetën më gjelën shkoll, o hox thoin. Çfarë hox jallah. Apo, pse i fal pesë vaktë hox. Edha tani ai dy herë sot i kus hox tirë, ku thotë po gat po i më hoxun më. Tani nismë përgjigja fë. Jo vëllapta. Krej dunya më ton hox ti si hox. Si mu më më. Krej dunya më on doktor, doktor, unë më më më po i më kokë na doktor. Edha më bodi këna për çamë. Si jam doktor unë? Unë jam mjekun, nuk jam. As nuk marr vesh, as nuk di. Për çamë bon kushtemërt, ka shumë profesor që jam aftë. Dai, no sahabet e kanë kuptuar. Edhe pse un kon sahabet pejgamberi son, ella pse un kon dos do on nias tarabixes, ella pse kan mar pjesë në përkret liqërat të pejgamberi son, prapse prap. prap. S'kan marr drejt me dhon comment ajit për vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na spodim. Na ka brangos kjo, çish më buçorën. Amë do kan marr më thonë, jam marr me me siklet kët paar punë më thon për shembulla, më marr me siklet. Kush e di kë për çfarë zullumi po flata, s'ka për neve. Na spodim. Që është në karë, e kur vjenë mësusi, Muhammed e sëmë, aja se rënë, aja është lërën në dikënë. Për lejë këmë thonë dhisa në përderëse, feja Islam është feja lesime, o, sa so ka lesime të që ditë isha përën, në feja. Mirë përveç një punë dushë me kuptu, legjitimoj e lesimin, mos i jepë vetës të drejten, ti me lesu vetë, mos i merë këtët, vetë e njën adekuat ta lesëna e sa të dushë, ju piti, po feja ka lesime, veç vetë Në këtë gjë përshëndetje pak diçka ban, valla unë e friksoj, çu e friksoj. Po a ke vë dikon? Ose përshëjamu shumë puntira. Për ty valla. Ku që më tepër. Dijesën këtyr jeton nuk ka asgjë që nuk ka përgjigje. Ka mundsi, edhe është e vërtet, dhe që ka mundsi po, po ju garantoj është e vërtet që shumë sano si di. Unë put, vallai s'di. Llama fa denëser këtyr në polibra të kalojë më. Ama nuk është e mundsh, mos më një përgjigje. Kjo më garantohet apo? Nuk e di tash, e di mbas një jave. Nuk e di vetë, vetëm i hojë tetë. S'o garantohet neves, e garantosh më është ti e merr përgjigjen. Ama pyet. Për, mos e merr të drejtën vetëm i komentoj ai te Kurani ose fëne ekselonat. E thëratën e dobët është se, <hëm> sot flitet për për shembull interpretimin e islamit. Çfar interpretimi do të më pas islamit? Ka përshamu interpretim që i përshtatët kohës, i përshtatët venit, i përshtatët soni. Për... Qyrët me kumë të Koranin anë? Koranin e interpretën Koranin. Koranin e interpretën fjale e Muhammedit sallallahu a sallam. Koranin e interpretojnë islamin e spjegojnë njësët e islamin. Ka që? Përndaj shikë ka përgjën më rësëm. Si u asë gjithë i këtë problemë, Si oa zhidi kërë përlem, zhidi, qështu i dha? Nuk e të qështu oa zhidi kërë përlem? Me Kuran, me Kuran. Përndaj, këtu e kitë pa qartë, dikun e ka qasua për. Kështu e Kurani, dikun ka gjyrat përgjithshme, pastaj disa faqe manaton janë të detajzumë më për. Dikkun ka dhe qka që se kuptan, ma posht të aspiganë. Vëqë bësabër edhe mësoje Kuranin me Kuran. Jo ndryshë apër etapa e pare kuptimit të Koran, të është me kuptu Koran me Koran. Pas të e dytë është me kuptu Koran me fjahtë Muhammed i s.a.s. e kështu më radhë. Dëbija radhës të tërë është, është se këtu Allah Gjell dhevala i ka thonë mëkatit uh, më të madhë, shirkot, me i bua Allahut shak në ronë, i ka thonë padresi, zulum. Në nësi, e hudhu bila. Dikush, kër i bëne Allahut shak, a i bëne Allahut padresia? A mosh me pollot për drejtsia? Qëka kuptëm pikësa ehte? Na kuptëm pikësa e se na duhet me qenë gjithë mund ata që drejten, e synojmë dhe e kërkujmë drejten, drejtsi. Dhe për drejtsia në islam është koncept i gjonë, mas par i firën raport më Allah në gjithën level. Allah u ka të drejta të ropte vetë. Dhe u akam seke disa rase, që Ka të drejtë atë shumë të që njerëri sot synoj me i garantu. Të drejtë atë njeri duhet më garantuat. Të drejtë atë e grave duhet më garantuat. Ma dje ka të drejtë atë bimëve, të drejtë atë për të natyres, ambientalista. Ata dumon jepën ja, shumë mos me prej dru, me milë, pemë. Kujti ka kësut, apo? të drejtë atë, që i ka natyre. Të drejtë atë e kafshve. Ka të drejtë atë pasaj të qenëve, të nacave, kafshve, dryshme apo. A këtu në këtë në regull? E ku janë të dretët e Allahut? Dhe të zutë, a kuaj të dretët e, dhe... e në? A kemë në obligim? Në pas kemë obligim ndaj njërit, shumë në regull. Këna obligim ndaj natyrës dhe ambientet, këna obligim ndaj edhe kavzhëp, që shëtë është, këna obligime. E ndaj Allah të këna obligime? Andesh, padresia me madhe, i njërimi i obligimeve të Allah të gjallëvala. Padresia është vë Allahi, si kërse kanë hadith është komplet prej fillimit deri në fund shikojmë harta Muhammedi sallallahu alajhi wasallam ni gru ka përfunduar në xhehenam në xhehenam u shku. Pse? Tash më duhet të di. Pse ka shkuën në xhehenam? Diku është mund valla ka boku, çesha të... ka boku e grua. Ni moc e ka burgos në shpë, në dhomë. Ja ka mbyllën derën, as të ka uij, as të ka poshim, as të ka në mocën me doaj me liberëshim e ka burgos padrejtisht ni mocën kan gurdh moc. Këto pejgambreson, po shkak se e ka mbyty një moc. Padrejtisht gjëndam ku më shkuam. E çka tani me me mbyt njëri padrejtisht. Që me njërin, mocën e kemi. Një moc. O ti më keri javë bashkë në çan, ai vërtet po ka person shkoi çka kjo valla po. Çan, më të kuptoj. Pse është ai kries nuk bën ashtu. Po nuk, nuk, kanë, kanë nuk endim, no. e ndijm shumë se ka mbytyn çanov. Nuk e ndijm shumë se ka e ka mbytyn një moc, nuk e ndijm do. Po padaj ko, ai është kries. Ai don don don kujdes, kjo obligim do të u në. Nëse ke shtrëtur mocën, ke bozullum apo? E ke shtrëtur njërin, ke bozullum? Enjo se kjo është një obligim ndaj Allahut, andiçi do të bëj bozullum. Ai mos më fole bozullum. Mos më gjruaz bozullum. Mos padrua Allahun bozullum. Mos mëngu Allahun bozullum. Këtu edhe këtu është forma e bozullimit. Që Allahu ka thonë bozullum padresia. Dhe kjo është padresia më e madhe qase a ko padreshi mamonda të vazhdo sa Allah është kruci e gjithësisë çdo gjë që është në dorë e tij nuk bëhet asgjë pa lejen e tij nuk ndodh asgjë paacaktimin e tij nuk del asgjë jashtë dijes së tij e, ti. e tërë është e tij e kështu shumë shumë rrob me lutën Allahun dikush mos më lut drejt dhej e më shku më lutën e var por sa komo më zlum se çka komo padreshi ata kamshël Allahu der në Allah A ka thon Allahu mosum lut. A ka thon Allahu mosum lut për këtë punë. A ka diçka që të kapërzon Zoti, ti s'po shkon ta? A ka diçka? Jo, Allahu. Allahu ka thon wa idha sa'alaka ibadi anni kur të pyesim ro për mua inni qarib un yum'afur i çastshëm çdo çast. A ka ne ku kur të quhesh mu lutet, u sh. Oso von më tash me lut Zotin apo. Ha? M'vond koha. S'ka von te Allahu xhallahu taala. Po son zon, është e ngudi kanë të tjetër të ose dy vet më lutallon, hajtë të një herë thani oh ne pelus. Jo, pershi vem xhamin e lutëm gjith çfarë dëshira. Jo, na çton xhamina përmituris për, për klasum. Pranë don një atën kushton e lutallon xellora. Kret kërkesa ai merr, keta i kupton, gjithu jap çka ka. Po. A ka thon Allahu në Kur'an ti filan, i bëri filonin ti musliman. A ka këso? S'ka këso apo? A ka kërkesa Allahu qon çu lëpni për tu pun, por tu mos um lëpni për shembull. A ka? Jo vëllosko, i ka qet kë dyrt, i ka dhën kët mundësit. Titha kur at dikaj. Në çdo vend, Allah, që thëm, me, qenë kusht, me Allah qofsha uh, po i them. Me çin kost, me lut Allah me të fol gjinoj, ama vetëm çobe, zhag me shkutin çobe kësaj pas se sapo. Ati çka me Allah me të fol gjinoj. Zhag me shkutin çobe, më impono, jaqish vlemë shkopa. Apo po kupton? S'ka kërkuve me shkutin çobe. S'ka rrugë me shkuat ja, kur ku ku ti ve shbetone në rrukuri, në kerr, ve shnalë çaj dy ban duo ku dush prap njer Allahun e braktisin shkojn lutin gure drue ku di çfarë anë kokë e padresia dhe jukaja te vat Allahu e padresia me ata shikojnë se si ka stil shjam në kësaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith të gjatë që Jahji alaihissalam një pejgamber i ka kështu popullin e tijën çu në xhami kam liu dy ka thon Allahu ju ka urdhëru vetëm Allahun ta adhuroni, mos ti bëni shok natër. Nga sa e këtë ndjen me përgjendje. Shembulli aty që aduron do ken tetër të pos Allahut, është sikurse shembullin do kujt për Juve, që e ka marrë një argat, një puntor, i ka thonë, "Kjo është ora ime, që kjo është parcela ime. Çë meditja, çë ushqimi, çë pagesa, çë gjitha punon këtu na kshon mbi këtu çka ka bëu atë. Gjithsa këy ja ka dhonë Ja ka dhonë meditjen, ja ka dhonë pagesen, ja ka dhonë ushqimin, lehtësimin, gjitha ja ka dhonë. Kur vjenë natën të, pas dita, e shë e ka, ka punur orë në këshisë. Se këti vëllë, ha, qëtë ka pagu gugjë. Jo, kur, gjë vëllë, qëshën që inti, a thushë, bravo, shumë i dhejtë e konë, jë vëllë. A, padre zikja, unë për të paguj, unë për të maj, unë të ku marë të... Ma, sa në regullë, në ka regullë ka punë. Edhe Allah Gjellove, ajt ka kriju, ajt kujdes për ty, ajt, urshen, ajt mon, të urshqen, ajt të mon, e ti nga dikën tjetër, ti gjukajt ashtë, ti këthejt i bita jote. Si të, të duke të jam? Ba Allah, ti të e vladin tonë se ke kriju, të se ke kriju, e ka kriju Allah Gjellove, ti e prindi t'jepë. As ti nuk jepë, no, dumon, ti nuk jepë furnizuasi, ti e kujdestari, Allah t'ka kërku puna, unë të furnizaj për ta, ti veç, përmes ti jepë fëmisa dhe, që ka që. Ajo ç'është? Edhe me ta këtij fjalën. Paramë ne përshëmull sot e vien rën. Ka probleme që ndodhin për Desmaria, po. Përshëmull, më ndi. Sot huaj valla siu martu veç grupun e kanë. Prent i ka harru këta vet. Ai bua kështingon oti fillim sipadin ç'u duket prindë që pengon me grupun valla. I, va. I duket rën, se grunë vet bija për parësi këra, para nonës apo babas, nuk u baje. Prejden paduşen të pa kontestosh, çu Po çesh si duket rën. Prekën shumë afton. Për diçka. Etysh i bën me zonjën Levola, Ajt ka krijuai ku i des, aketi ko. Prandaj, me drejtor zotom, u shpadrësi apo ja, për këta sy ata, penga mëso mi tha adresisë si ku sa tha Alloh xhelola. Dhe për fond të zot Allahu tha aiçi është i drejt me Alloh xhelola. I knobligim dazot i dhom. Nuk i bën Allahu të shok të na ndrojm. O zot ti aiçi unë më ndam bu më kat ndaj Alloh xhelola. Po mi, pa nuk e nërej Allahun me kërkan, që ke mërënësi, mësë ndërë Zotin, ty mu shë më po gabim, Allah, po Zot në afal, në kinat meta, i ljumë dë mëngësi, që habita o pet, ama ati i thuj, veç mësë ndërë Allahun me kërkan, letitë Allahu gjëllohë, Allahu, e njerështë njerëze, që shtotë, kush arrinë këtë, ka thonë Allahu gjëllohë, i ja arrinë dy punë të nojë, u lajë ke lehu mën emën, të të garantuesi i sigurisë, më ajëk kuranor. Nuk kam mundsi besimtarë kurse kamse kanë ndërtuar të kaluar. Nuk kam mundsi më këta të koronojnë. Besimtarët mekon ata që e rrezikojnë sigurinë. Përkundrazi, ata e stimulojnë, ata e ruajnë, ata e mbështetin, ata kujdesen për sigurinë, ngasë besimi i ka mësu këtë çështje. Nuk e trazojnë askën, nuk e rrezikojnë askën. Përkundrazi, më këta ata ose po nëjëse kanë se kanë kuptuar besimin që duhet atë. U takon siguria në këtë botë dhe siguria nga dënimi a lotë bunëtër. Ulajke le umë lë amë, u të konë siguria, edhe muhë të dunë, janë të uëzhuar. Besimin këtë dunja i uëzhëzën ka hjetë a mirë, besimin këtë dunja i uëzhëzën ka rrugë të mira, besimin e këtë dunja i uëzhëzën ka lumëturia, besimin e këtë dunja i uëzhëzën ka qëtsia, besimin e këtë dunja i uëzhëzën ka siguria. Dhe gjithashtot, besimin Allahu جل وعلا në, në botë bëhet i ozan kaksana si Allah i ozan kafali Allah i ozan janeti gjithmonë i ozuar aftë edin çort ku po shkon edin çort çka po don edin çort ulën ton si ki punte më gjolluara si ki dilema si dyshime si hamendje kjo knasia vën kjo lumturia të. ku ka një kandile me olje vujn çish më bos nuk din përgjigje ti e kit thjesht kët punë aftë kush ta ka thjeshtsu besimin Allahu جل وعلا Pra ndaj, ata që këtë arrinë mu të kanë edhe siguria, edhe udhëzimi, edhe shpërimit e ka Allahu Gjellegjallu. Pra ndaj, nuk patën fajt sahabët e pegemerët që u shqecuan, se a thuvadh, pehupën ma pëthen, këtë punë me padresim, edhe pse padresia në këtë jetë është për qëllim mi bua Allahu të shokë në dërëm, e kërërën tërës është besimin. Pra ndaj edhe ka ora përmanën, mirë po, edhe gjdo mëkat që e bën njëri, e gërvish ka pak besimit, nuk është pëqisë e le shaja, po. Besimit është si kurse, nëhon një, një, një, një, një qelë që i bukurat. Një gjuna, jene e shaja, po. E gërvish, një mëkat, pra ndaj në duhet me rrujnë bukurin i këti besimit. Nga nga bujnë, është e vërtit. Për ndohë të kalohë që lu. Gjdo pëndim e rikëthen bukurin i besimit. Gjdo pëndim e rikëthen. Si Çdo pendil e zbukuron edhe hëshën. Pendou gjithmonë. Pendou gjithmonë. Edhe çese ke gabon herë e ke bua pat, o pat pendou. Po në pat vevoj, anë do pat pendou. Ti mos duim me pendim kështu. Ti kur pendosh bënë njët, më mos me bë. Çu këto bënë njët, mos me bomu, oni njët çka më bomu. Ma as një avdit o pat ligësh e bona pat, o pat pendor. Mos mosalla besimin tën me mbet shania fundin të mëkati. Jo. Gjithmonë pas më demokatisht më shtojmë në pendimin e mëpunë mirë, kushtuaruën besimin dhe kushtuarin sigurinë dhe kushtuarin udhëzimin. Allahu na ruaj besimin dhe na mundsoft Allahu xhallahu te lavela që me kët besim në Allah xhallahu te lavela të arrijmë sigurinë në kët botë dhe gjithashtu të arrijmë sigurinë në botën e përjetë. Udhzuar në të gjitha labirinthet e kësaj jete, në të gjitha ukryçet e kësaj jete, të dimë kah të ambojmë dhe kah të shkojmë. Allahu i shpërble mendjen dhe për sabrin dhe për dëgjushmërinë et tako me prapë në desh të rallës, në pëse Ramazani përshko ka fundi, nësëllënët nga përfundan me khali dhe me të minë. U sëllë allëmë vë në muhammëdu, vë në alë aali, vë sëllë allëmë, në sëllë allëmë,